Наради – токсичні. Найгірший різновид перерв – наради. І ось чому. Зазвичай на них обговорюють формулювання і абстрактні концепції, а не реальні речі. Зазвичай на них поширюється мізерна мала кількість інформації на хвилину часу. Учасники повсякчас і дуже легко перестрибують на сторонні теми. Наради вимагають підготовки, на яку в більшості учасників немає часу. У багатьох випадках наради мають настільки туманні порядки денні, що ніхто насправді не впевнений у меті. Майже завжди знайдеться хоча б один недоумок, який скористається своїм шансом змарнувати час усіх присутніх на якусь нісенітницю. Наради схильні множитися. Одна тягне за собою другу, та ще одну. Також, налихо, типові наради розплановані як телевізійне шоу. На них виділяється мінімум 30 хвилин або година, тому що саме так працюють програми-планувальники. Напевно, ви жодного разу не бачили, щоб хтось планував в Outlook 7-хвилинну нараду. Якщо для досягнення мети наради досить лише 7 хвилин, то приділіть цьому заходу саме 7 хвилин. Не розтягуйте 7 хвилин на 30. Якщо ви замислитеся про те, якщо ви замислитеся про це, то будете вражені, скільки насправді коштують наради. Скажімо, ви плануєте провести 1 годину нараду за участі 10 осіб. Отже, насправді це буде 10 годин робочого часу, а не 1 ви розмінюєте 10 годин продуктивної праці на 1 годину наради. Швидше за все, це буде навіть 15 годин, бо певний час забере переключення працівників на інший вид діяльності, їхній перехід в інше приміщення, а потім повернення до паралельної діяльності. Чи завжди доцільно розмінювати 10-15 годин продуктивної праці на 1 годину наради у деяких випадках можливо так. Але це погодьтеся не дешева ціна. Якщо оцінювати з позиції чистих втрат, то наради такого масштабу дуже швидко стають пасивними, а не активними. Поміркуйте про час, який ви втрачаєте, і запитайте себе, чи воно справді того варте. Якщо ви абсолютно впевнені в тому, що вам з колегами конче треба зібратися разом, намагайтеся зробити нараду продуктивною, застосовуючи ці прості правила. Увімкніть таймер і рішуче закінчуйте нараду, щойно він задзвонить. Запрошуйте на нараду якомога менше людей. Завжди майте чіткий порядок денний. Починайте з конкретної проблеми. Проводьте нараду на місці виникнення проблеми, а не в кімнаті для нарад. Приділяйте увагу реальним речам і висувайте реальні пропозиції щодо змін. Завершуйте нараду ухваленням рішення і призначенням особи, відповідальної за його виконання.